Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés 88. csók és adását halljátok, aminek tök más témet is adhatunk volna, de nem az lett. Én Szedlák vagyok. Én meg Én Balázs, és egyszerre mondtuk, hát! Legközelebb bemutatlak titeket is, és akkor nem lesz ilyen gond. Cserébe lassítok, hogy érthető legyen. Tényleg próbálj végén nagyon lassan beszélni, mint hogyha lett volna. Jaj, mondhat volna legalább a beszívás, hogy valami. <gül> <A sított> felvét. <gül> <gül> de inkább beszéljünk a témákra, nem magunkkal szorgasztassuk az embereket. Gabi? Igen. Igen, ez csak egy felvetett kérdés. Kíváncsi, hogy a véleményetekre, de eztán közben véleményt kaptam is vissza nagyon röviden és tömörön. Egy konkrét eset kapcsán merült fel bennem, hogy megvásároltam egy e bukot ajándékba, tehát nyilván az én címemre érkezett, de én ezt egy másik ember uh, cuccára töltöttem át, mondjuk úgy, hogy egyháztartásban, de ő meg szívesen megosztottam valam egy barátjával. Na most én ezt erkölcsi okokra hivatkozva azt mondtam, hogy letiltom, mert valahogy úgy éreztem, hogy ez ilyen végtelenített spirál lesz, amiben folyamatosan adják kölcsön. És valamiért bennem az volt, hogy e-bookot az kevésbé adok kölcsön. Papírt, aminél soha meg se fordul a fejemben, hogy, hogy ne adhatnám oda. Nem tudom, hogy miért. Valamiért úgy érzem, hogy ez, ez gátolja az e-book formátum, és olyan dolgokra ad lehetőséget, amit nem támogatok, de kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok erről, hogyan lehet rendesen kölcsön a ha. Hát az Simán. első dolog, hogy ne felejtsük el, ugye, hogyha tényleg vetted, nyilvánvalóan sok bold beleírja, hogy azt te vetted, és amikor a barátod barátjának a barátja föltölti a a helyre, akkor te leszel az, aki, akiről majd beszélgetünk, hogy hú, feltöltötted a igen, igen, tudom. Tehát az volt az egyik, hogy, hogy ez egy ilyen, egy, egy lék. De ugyanakkor, tehát mondjuk nektek én teljesen gond nélkül kölcsönadni kiatt, hiszen tudom, hogy nem megy tovább. De nyilvánvalóan akkor felmerül a következő kérdés, hogy te kölcsön kaptál könyvet, akkor ezt illik kölcsönadni. kölcsön adni? Illetve, hogy kölcsön kaptál könyvet így -e feltölteni? Az az utolsó lépés, azt szerintem az egyértelmű, ott van. Erre nem. van egy egyértelmű, nem igen. Igen, igen. De aztán, a, meg az első fele, hogy a, akiben megbízol, annak nyilván szívesen adsz kölcsönkönyvet, sőt, legeslegjobb dolog nem kölcsönadni könyvet. Abszolút, hát igen, pontosan erről lett volna most is szó, egy nagyszerű könyvről, amit én még nem olvastam, de ezért aztán csak a címet, nevet mondom, de ez a Greg igennek a a diasporája. Annyira jó és annyira kifacsoró, hogy, hogy az ember meg szeretné osztani a másikkal. Tehát nekem egyfajta illemtankéne ahhoz, hogyan lehet megoldani azt, amit simán megcsinálok a papírkönyvvel, hogy odaadom akár két-három embernek is, tehát nem érzem azt, hogy ezzel hintem. Szerintem Ugyanett, így a közvetlen baráti körünkbe így Tisztázzuk a koncepciót, hogy senki nem tölt fel semmit sehova. És akik között lehet cserégetni. A könyvet pont ugyanazok vihetnek el a polcomról, mint akik elvihetnek papírkönyvet is. És senként mondjuk, azzal a kivétel hogy vannak is, akik egyébként fizikai távolságból fakadóan az életben nem juttak a polcom közelébe, vagy legalábbis a közeljövőben nem. De a Tamás barátom, amikor Orvó kiköltözött Göteborgba, ott még kapt tőlem könyveket időnként. Igen, de itt felmerül a másik kérdés, az ajándékbe vásárolt ébuk. E tehát amikor te megveszed ajándékba esetleg olyan embernek, akinek kölcsön nem adnád, viszont a nevet, neveden fut, és aztán innentől kikerül a te körödben nem tudod, hogy mi történik vele. Tehát magyarán annak, akinek nem adnál könyvet, annak nem is veszel ajándékba íbukot. E uh -huh. Igen, illetve ez... ahol lehetőséged van azt elmondani, és ez az adás, ez ilyen, köszönjük szépen a lehetőséget és hallgattok minket. Azt elmondani, hogy a magyar e-könyvesboltok ugyan vegyék már a és csináljunk meg az ajándékozás funkciót, mert ez annyira égő, annyira prosztó, annyira vidéki dolog, hogy nincsen benne, hogy nekem fáj. Tehát hogy olyat lehet, hogy veszel neki ilyen kis izé, ajándék utalvét, és abból majd összeállítja magának az omnia kávét, meg az vermutot, de az, én ezt a könyvet X-nek szeretném adni, az így nem létezik, ezt felfogni nem sikerült nekem karácsonyra. Az ő nevére íródik Igen, igen, Igen, igen, igen. Az... Tá tányér szemekkel néztem a képernyőn, tényleg Abszolút, pedig de nagyon jó funkciója lenne, hiszen általában, uh, ha én megveszek valakinek ipukat, akkor sok esetben ő uh, akkor kapja az elsőt. Bizony, tehát, meg ilyen ö... last minute ajándéknak is ideális, tehát Aha, nagyon igen. jó van pozícionálva arra, hogy ajándékba adja az ember. És különösen könnyű csomagolni, amit én nagyon támogatok. <gül> igen, pontosan, még, még csak egy népszabadságoság kell keresni, hogy belecsavard. <gül> Na jól van, hát örülök neki, tulajdonképpen ez volt a célom egyfajta égre nyújtott kezek, Aha. hogy felvetettem ezt a kérdést. És a másik is, a következő kérdésed is totál Aha, úgy képzelem Az égre nyújtott másik kéz. igen, ez, ez a könyveim kapcsán, amit ezen a hosszú héten olvastam, csak egy elemé, elgondolkodtam azon, és itt főleg arra számítok majd a hallgatók, a rutinosabb, meg a hallgatók, azok majd mindenfélet ajánlanak, hogy több olyan... A thriller-szerű sorozatot olvastam, amelyekből aztán amerikai sorozat készült, és a főszereplője nő, és ilyen epizódikus nyomozós. Ez például a Dr. Chant magyarul, vagy a Bones angolul, és ugye ennek az eredeti az a Két ice nek a sorozata, illetve most belevágtam egy sorozat kapcsán a Zoli and Ice sorozat kapcsán az eredeti be, ami persze, és itt döbbentem rá, hogy én már második alkalom, amikor szembesülök a, per, a, a transformálásával ezeknek a női főhősöknek. Ezek érdekes, mint hogyha lenne egy típus, hogy megírja az orvosi területen dolgozó, aztán írásra átnyergelő hölgy, az orvosi területen dolgozó nyomozója, vagy pedig a törvényszeki orvos szakértő, vagy rendőr, szereplőjének a krimiait, aztán ezekből csinálnak sorozatot, tehát, hogy vannak ilyen minták, amik ismétlődnek, és hogy néztem, hogy hogy lesznek ezekből az egészen érdekes női karakterekből, akik különös módon mind egy kicsit antiszociális, vagy ö, mindenképpen valami extra női ö, életformát, vagy szemléletmódot teljes formál, ezekből ilyen nagyon-nagyon csinos és vicces haverkodós nők a, a, az a, a sorozatokban. ballás, hogy te nézted a Doktor Csontot, ugye? Így van, de azért neki elég furcsa karaktere volt a, a TV sorozatban is, nem? Azt mindenképp aláírom, hogy rendkívül attraktív és lehet, hogy az eredeti könyvbeli karakter nem az, de szerintem azon ne lepődjünk meg a amerikai sorozatgyártás kapcsán, hogy attraktívak a szereplők. Az utolsó nem szép nő, aki, aki krimi hős tudott lenni. Filmben? Nekem kb. jut a szembe. Biztos, hogy van, vannak könyvben? ilyen franciák. Nem, könyvben nagyon sok. De filmben? Filmben nem tudok. Környvben bármit lehet írni, úgysem figyelnek oda rá, hanem az érdekli az embereket, hogy ki egy De hogy filmben? Filmen én nem tudok. Jött ennyiben. Izzi ugrott még be, hogy mondtalbanó sem egy, egy amorózó, de azt most megnéztem a képeket, és tulajdonképpen egy jogépű ember csak éppen kopasz, és hát azokkal kapcsolatban pedig nincsen lőítéletünk, ugye? Aha. Aha. De volt ez a klasszikus férfi szépség, de azért olykor-olykor egy, egy egy prostituált megpróbálkozott nála. Legalább valami kerüljön az életében neki is. <síns> szóval tényleg pont a Bóonszpa van egy ilyen nagyon furcsa karakter, nem? Tehát ott nem próbálták így állipédisítani a figurát. Hát a a, a Rizzoli is, e, azt nem tudom, hogy magyarul hogy fut, vagy fut -e. E, Ott is, e, tehát az a két főhős, ami igazából azért kezdtem a nézni, de majd a könyvnél erre ki fogok térni, a sorozat teljesen más, mert hogy nagyon megtetszett az, hogy hogy két nő dolgozik együtt, és nem kell azt nézni, hogy hogy működik köztük a kémia, hogy mikor jönnek össze, hogy alakul a párkapcsolat. Nem, hogy ne úgy a legizgalmasabb. <gül> nem, ők, ők egyszerűen kollégek, és de, de tehát a regényekben is rendkívül fura figuránk ezek a csajok. Tehát Dr. Brennan is egy elég furcsa nő a könyvben, de, de valahogy átlagosan furcsa. Tehát, hogy, hogy nem ez a, ez a tudós nő, Aha. aki teljesen elszigetelődik a világtól, hanem, hanem azért eltölt képzelni, hogy ez egy létező figura. Tehát ez a karikort ami mind a rizóliékben, mind a doktorcsamban megvan. Gondolom, Aha. ezzel ellenpontozzák a foszladozó hullákat, és... <gül> <gül> igen, igen. Egyébként azon gondolkodtam, ha már így két nő van egy, egy sorozatban, akkor már nagyon eh, tehát könnyű átbillenni a, a ilyen csárli angyalai stílusban, nem? Tehát akkor már így mindegyiknek adott ilyen karaktert kell adni az akció jelenetekben meg minden. Jaj, hát... A csak lennem sporodzakció jelentett. Nem, nem, nem, ez ezek egyébként ezek a limanádé sorozatnak tekintem, és ez az, amit tudod. Mindenesetre kedvet kaptam, hogy megnézzem a másikat is, amit itt említesz. Érdekes, érdekes. És nincs az az érzésed, hogy úristen, még ötöt meg kell nézni, mert így nem lehet lefeküdni aludni. hogy Aha. nem értem, mint, hogy ér véget. Na jól van, ennyit. A... Én abban bízom, hogy egyébként ezt majd a könyvolvasesnál is elmondom, hogy hogy más majd olyan ilyen sorozatokat, ahol szintén nő az író, és, és nő a szereplő, és krimi. Nekem már van író sorozatom, egyébként most be is vágtam ide, hogy beszélhessek egy kicsit a Jaj, de jó. Hétvégén belenéztem egy ustream közvetítésbe, ahol Leiner Laura beszélt hosszasan arra, hogy milyen lesz a következő fan találkozója, és az volt az egyik hír ebben a dologban, hogy közösségi oldal indul a Szent Johanna Gimihez. Egy, szembesültetek-e Márti ezzel? Kettő, hát ez így most milyen? Az oldallal, vagy a sorozattal? A sorozattal, mint olyan a magyar Harry potter ugye? Hát, én megvettem annak szóval... a hugomnak, aki 12 éves lesz, és ő nagyon rákattant, sőt, az öcsének is tovább adta. Tehát, hogy egészen furcsa generációkat tud megszólítani, tehát jóval kisebbeket, mint amekkora a szereplőgár. De egyébként Balázs javaslatára vásároltam, meg nem volt könyvet javasoltam, hanem ő mondta ezt, hogy igazából a bizonyos életkorban azok a menő figurák, akik pár évvel nagyobbak már az olvasónál. Nekem a lányomnak hatalmas kedvenc ez a sorozat. Tehát ez megkérdezem őt, hogy mi a vélim, vélemény erről a Mindenki dologról. hogy regisztrálta idóról. már. Hát engem nagyon meglepett székkönyv, az lehet közösségi oldalt indíteni. Volt már erre próbálnó a, a Gergő és az volt valami, de ez ilyen nagyon fullasnak tűnik. Kicsit magyarba ugyanaz, mint amit a Harry Potter köré próbáltak azzal a olvasós, játékos, házbaosztós párban. Itt is van négy, négy ilyen csoport, bejelentkezhetsz. Más ófő. Már ettől a is egyébként ilyen feláll a szőr, hogy írásba ha. ilyet, hogy ő. Szerintem mi is leírtuk egyébként. Igen, igen, igen. Egyébként tehát lehet, hogy az a céljuk, hogy ugye a Facebookon bizonyos életkorolat nem lehet regisztrálni, Aha. vagyis hát nem ajánlják, de tehát, hogy valami biztonságos felület, ahol ezek a gyerekek megosztják a cicás fotókat, meg a iskolai dolgokat, mert én úgy láttam, hogy iszonyú aktívan élnek már ebben a korosztályban is egy ilyen oldalon, de tényleg És nem van, az van Facebook. -t. Van Facebookjuk. Facebook úgy mindenkinek, de... igen. É, hát, ott... Figyeljtek, én beküldöm a kémemet erre erre az oldalra, és akkor majd jelentünk. Ja, Mind, Mindenkinek. Én másik oldalra tudok utána kérdezni, az ajánlat van egy kopirájtóriózóért, tulajdon a nevű dolog, de az oldalról alkotott véleményem nem sem a saját, sem a munkatottam véleményét természetesen. Aha. Ellenben fogalma sincs, hogy ez így hogy. Ez, ez volt a másik meglepetés része. Na akkor érdekes média projekt, amit kinyomozunk. Úgy készüljenek. Igen, aki tud róla, az a 1-800 centiohannagy, mire hagyja hogy információkat. Vagy a Facebookon. Na, akkor oda következőd, Gabi, vagy inkább? Már most, majd skip. a... Majd... Igen, sokat beszéltem most. Nem akkor skip, beszéljünk. csak... csak... A később. Jó, jó, akkor éljövök a képregény vonal témában. Talán egy fél éve volt, hogy nyár, nyár... Ó, emlékeztek, mikor még nyár volt. Lassan már <laughs> szóval akkor... megint azon. Igen, akkor beszéltünk egy ilyen marveles nagy eseményről az a Avengers versus X-Men dolog, amiben mit tudom, 50 vagy 60 képregényt adtak el egy ilyen, hát nem túl szorosan összefüggő storylineok, -ok, de végig is a, egy, egy adott témaköré kialakított eseményről. És most megint belekezdett a Marvel ilyen nagy eseményezésbe. Egy fokkal kevésbé költséges, mint, mint ez az Avengers-es dolog volt. Most ez az új esemény az a hogy Age of Atron és e körül van egy tízrészes ilyen mini sorozat, ami megjelenik, és talán még tíz ilyen meglévő sorozatból becsatlakozó füzet tartozik majd hozzá. Igazából az első öt számot olvastam, az első három az Age of Atronból, meg a, a Fantasztikus Család és a Pókember sorozatból becsatlakozó Storikat olvastam belőle, ez a, átron egy ilyen mesterséges intelligencia által vezérelt robot szörnyetek. és a, rögtön az első lapja ennek a sorozatnak úgy kezdődik, hogy már most poszt helyzet van, teljesen van zúzva minden város, mindenki meghalt, és akkor a, a szuperhősok ott a romok között e, próbálják a sebeiket törölgetni. És ez az egész sorozat. Én kíváncsi hogy, hogy a végén egy ilyen, ilyen dallasszerűen az lesz, hogy ezt, ezt csak álmodták, vagy ez csak valamilyen virtuális valóságban szimulált dolog volt, mert egyrészt hullanak a karakterek, másrészt nem tudom, hogy ebből hogy lehet visszajönni, hogy, hogy akkor a, az általunk ismert világos teljesen szél van zúzva de hogyha így a, ezt a gyanút így féreteszem hogy hogy az egész csak valami képzelgés dolog, és nem a valós Marvel univerzumot érint, akkor egy nagyon jó kis ilyen posztapokaliptikus sztori, amit szeretünk. Nem zombikkal, hanem ilyen őrült AI által irányított robotokkal. nem még jobb. Így van, és, és a, a hősök pedig tényleg benne vannak a szarba, és amikor ilyen erős karakterek, szoktunk róla beszélni, hogy mondjuk a Hulk, meg ilyen szinte elpusztíthatatlan karakterek köré nehéz sztorit építem, nehéz, veszélyes helyzetbe kerülniük. És hát itt a, a túlnyomó, teljesen elnyomó erő ellen küzdenek, és ez kicsit így talán izgalmasabbá teszi ezeket a konfliktusokat. Szóval mindenképp javasolnám, hogy akit érdekelnek ezek az ilyen extra sorozatok, mondjuk nem követi ezeket a, a, a rendes heti Marvel sorozatokat, most ezt a kis, legalábbis ezt a tízszámos Age of érdemes megnézni. De már készül, már lehet tudni, hogy, hogy nyáról lesz megint valami nagy ilyen esemény. Most kezdik szép lassan bevezetni a következő mozifilmet, ami, hogy Guardians of the Galaxy nevű számomra teljesen ismeretlen képregény sorozat köré épül, és akkor azoknak a figuráit próbálják különböző események során így újra behozni a köztudatba. Kicsit olyan egyébként ez a történetszállásdi nekem, vagy ez az extra történetszállásdi, mint a Pankráció. Abszolút, nagyon Itt jó hasonlat. Fel van hype a dolog, annál is hogy láttam egyszer egy videót a magyar véres november nemű programsorozatról, hát az ami minden lát <gül> Szenzációs. <gül> Igen, szóval nagyon, nagyon szépen rajzolt ez az Age of Ultron sorozat, azt kiemelném. Most jártam Párizsba egy képregényboltba, visszatérünk majd még a franciákra később, de azt mindenképp említeni kell, hogy valami fantasztikus a képregény kultúra ott, és csak Egy Egyrészt lehet kapni ezeket az ilyen mainstream amerikai képregényeket is, de hatalmas, vásárlókkal teri boltok vannak francia nyelvű, gyönyörű képregényekkel, amivel sajnos nem tudok mit kezdeni, de mindenképp irigylése méltó. És ezzel a visszhang is egyetért úgy hallom. Nem tudom a fejből, hogy hívják az ország szótának a francia verzióját, de mondanám, hogy egyébként ott a, ott a megoldás. Aha. Lehetséges, hogy, hogy meg kéne tanulni a nyelvet, csak annyira azért nem szeretem a franciákat, hogy ebbe energiát rakjak. Ragoznak egyébként, tehát minden, amit el lehet képzelni, elkövetik a beszélővel szemben. Jól van. Ádám, nálad? Nálam, nálam kis hír van, igen. A Tim Bohant azt úgy szoktam isteníteni, most már nagyjából kétadásonként és következő következőt azt majd azzal kezdem, hogy éneklek róla valamit, vagy valami. És most a egyik novellájából, mégpedig az, amit ingyen is el lehet érni az interneten, a Paintwork címűből készült egy, nevezzük csak bődületesen low-cost science fiction, vagy cyberpunk filmnek. Ez az a fajta, ahol nincsenek igazából mozgóképek, csak ilyen kis kamera mozgásokkal izgalmasabbá tett állóképekkel állunk szemben, ellenből van annyira jó zene alatta meg, van annyira jó a felolvasás, van, amin Prisztoli olvassa fel, hogy, hogy tökéletesen beszippant a sztori. Úgyhogy majd beillesztjük a posztba, és akkor mindenki nézze meg. Szerintem ez, ez gyönyörű szép, tehát több ilyet. Én az első három percet néztem meg gyorsan a felvétel előtt, és megfogom a második hármat is, mert tényleg nagyon ilyen markásképi világ van, meg minden és az volt benne a csávóban egyébként, hogy, hogy tud ilyen kis lepukkant, hát vagy észak-angliai, vagy, vagy, vagy kelet-magyarországi jövőképeket festen, hogy évekkel előre vagyunk, de azért még mondjuk a QR kód megy, vagy a virtuális valóság, vagy az ilyen kibővített valóságos dolgok, és, és nem a óriási jólét időszaka következett el, hanem a minden egy picit máshogy rohad, mint most. És most jön az, amit hátra mozgattunk, Gabi. Ja igen, a műparhéjt. De ennek kapcsán igazából egy kérdést vetettem fel, de azért elmondom a műből hét, mert, mert az vicces. Mi szerint Karafiát Orsi járt lent, most nem is tudom melyik városban kiállításon, és az volt a program, hogy Miro kiállítás volt, és hogy Karafiát Orsival lehet rálkozni, aki egy szubjektív távlatvezetést tart, melynek során elhangzott, hogy ő igazából nem is ért Míróhoz, meg nem is nagyon ismeri a képeit, illetve a szövegeket sem, mert ugye minden miróhoz tartozott egy vers, hogy jól tudom, katalán költők művei, amelyek nem voltak máshol elérhetőek nagyjából. Pont ez volt a lényeg, hogy ismeretlenek elolvasni ott nem tudtam, hogy nem volt nála a szemüvege, és, és magáról mesélgetett, és aztán egy, ezt többen ott elfogadták, élveztek egy kisebb csoport, viszont nem, és egy magyar tanárnő az szóba hozta, hogy hát ez így igen karcsú, és hogyha így készült volna felorsi az ő órájára, akkor ő bizony kizavarja, és hát persze aztán több helyen ezt leírták, ezt az élménybe számolat, akik ott voltak, vagy hallottak róla, hogy is volt ez, és van, aki erre az oldalra állt, van, aki arra az oldalra, bennem veszent az a kérdés merült fel, ami már nem orsiról szól, hogy, hogy vannak ezek a sztárírók, vagy sztár alkotók, akik, akik úgy jelen vannak, hát nyilván Orsi például a sokat dolgozik, és nem, nem, nem esik nehez életet, szereti ezt a lubickolást a szociális életben, ugye. de hogy mi, hogy mi az helyes elvárni azt, hogy ő lejön egy kiállításra költőként, és akkor majd jókat mond a festményekről, vagy pedig ne várjunk tőle többet, mint a miért amúgy is kedveljük az alkotót. Vagy, tehát mindenképpen kell ennek az alkotónak bölcsességeket mondani, ahogyha már megjelenik egy másik művészeti ág rendezvényen, vagy valami más, vagy ne, hogy isten, tudományon területén, ez a hülyeség, amit elvárunk tőle, vagy pedig az az abszurd, hogyha, hogyha, hogyha csak magáról mesél, tehát ott ő lesz, és nem pedig, a, nem pedig valami pluszt ad a művekről. Te, te, tudtok egyébként más ilyen karaktert, aki ilyen megmondó, vagy, vagy, vagy éppenséggel elbukott ebben a szerepben? Vagy... De nincs, egyébként, hogy a tárlatvezetés híradatnak az, hogy ő fog tárlatvezetni, akkor nem feltétlenül azt várom el, hogy hogy a helyszíntől elvallatkoztatva, mert ezzel az erővel bárhol vezetett valami a ez nem kell kijelítessem. iró találkozó, viszont azért nem megyek, mert nem érdekel az ember. Tehát szerintem valami kapcsolat kéne lenni a kettő között. Nem úgy karafiát orsályan, mint lény és mint jelenség, egy általán, általán meg nem értett dolog, úgyhogy lehet, hogy többet nem is beszélek róla inkább. Uh -huh. Most én úgy tudom, hogy egyébként itt azt mondták, hogy tehát van ez a kiállítás, mindenki ugyanúgy bemeltett, mint eddig, tehát ez nem egy pluszolgáltatás talán ott lehetett találkozni még a Karafiát is. Tehát ez volt, volt a cím, hogy szürrealista Este. Ez két A orsójával, és nem tudom, hogy kell mondani, Joan Miró. Akár. Uh -huh. És, és oppá, itt nem, baj, mintha mi se történt volna. Okay. Tehát, lehet egy az a megoldás, hogy ha azt várjuk, hogy mit tudom én, Anetka a Miro vagy a Donatellácska tárlatvezetése az Istenmert a mirokiállításon, kiállításon, vagy a Karafiá torsai az pont ugyanazt jelenti. Ez oké, okay, csak uh, akkor kezeljük helyén, vagy akkor, akkor, akkor ezekkel kell neki menni, hogy igen, nincsen sem fog semmi lenni. Szerintem szürreális volt így visszaolvasva. én, én arra gondolok, például a címének. Megjelenik ott mondjuk egy ismert humorista, tehát hogy azt mondja terletvezetése, tehát akkor azt várjuk, hogy ő információkat mond képekről, vagy pedig, hogy mindenről mond valami jó pofavicet, vagy rossz pofavicet. De... Azt várjuk, de... hogy kapcsolatban marad a művekkel valamennyire szerintem. Aha. Jó, egyébként most nem is orsiról van szó, hanem, hogy mit várunk egy alkotótól, tehát ha elmegy másra, akkor készüljön fel, vagy pedig ez is elég, hogyha azt adja, ami, amit, amit egyébként fogyasztunk tőle ez a kérdés, szerintem, de mindannyian eldöntöttük még, hogy nem mentünk el erre a tárlatvezetésre, tehát nem emel... volt. Elszegedem, igen, tényleg. De hogyha itt csömörről lett volna, én akkor... De mondjuk elmentem volna, ez is Teljesen elmentem volna. Szóval... Okay. na jól van, kitárgyaltuk. Igen, akkor egy nagyon fontos közlemény maradt még az közepére, még pedig az 5 ötödikén, ötödikén, ugye? Igen. Ötödikén Sörözés a Kazimir nevű egységben, aminek nagy nem tudom a címét, de mindjárt megnézem. A Kazinci utca 34 en található, jelentkezni a Facebookon lehet, ezt még többször meg majd a, a kis hírfolyamunkban is, és gyertek el, mert jó lesz. És pénteken lesz, tehát utána lehet sokáig pihenni otthon és éjszakában nyúlvan olvasni a uh -huh. könyveket. Uh -huh. Illetve még egy dolog, hogy fél héttől van foglalva pár főre, vagy tíz, tizen, nem is tudom hány főre, de hogyha valaki biztosan tudja, hogy jön, akkor azt valahogy jelezze, hogyha esetleg... Például a Facebook esemény jön. oldalon. Kevés Igen, lesz a hely, akkor ne. Javítsunk rajta. De egy hozálást a volna. pulthozállást is vészhelyzet Jó. esetén. Legyobb. Puli mindig a konyhában, meg a pultnál, meg ilyen helyeken van. nem, nem, nem szóltam. Oké, okay, viszont könyvek. Igen, Kö mit olvastatok? Gabi, mit olvastál? Mondd el hát nekünk. Gyerekek, jó, hogy kérdezitek, mert éppen olvastam. Az egyik az a könyv, amit befejeztem, és csak pár mondatot beszélnék róla, hogy az előző adásban nagyon felé. utolsó szavak. Aha. <laughs> Híres, utolsó utolsó hatvan mondatok. A Tűzlöbben, a mélyben. Winston, ami befejezve is nagyon-nagyon kellemes élmény volt, és amit továbbra sem éreztem a szivárvány tövébennél, az, hogy mennyire szeretem ezt a világot, mennyire szeretem a figurákat benne. Nagyon-nagyon szeretni való karaktereket, fajokat, csoportokat hozott létre, és nagyon nehéz megfogalmazni majd de a melegedet mindig az ember szíve, főleg ezek a... a kutyaszerű lények, akik uh, nem egyetként, hanem uh, uh, több egyet épít ki egy, egy, uh, egy, egy személyiséget, hogy ezek is mennyire gyermek ilyen uh, uh, szeretni valók, még a gonoszoknál is valahogy elrendezi a dolgokat, mert persze, közben bolygók, meg civilizációk semmisülnek meg, és pusztulnak el, de hát ezt a, ezt a keserű pillanat valahogy lenyeli, meg az olvasó is lenyeli, tehát én nagyon, nagyon ajánlom ezt a könyvet így befejezve is, és a az másik két könyvből, ugye, ez csak egy másfél, mert uh, csak egyet fejeztem be. Arról sem fogok sokat beszélni, mert elég sok mindent említettem itt a sorozat kapcsán. Ez konkrétan, amikor a Rizolian and t elkezdtem nézni, akkor kíváncsi lettem a könyvre, ami az eredeti, ha jól tudom, tehát nem utólag írták ja, ja. a Kesslön. És ez a Tess Gericsen nevű hölgy, aki... Szintén orvosként tevékenykedett, aztán elhagyta a pályát, és, és elkezdett írni. És orvosi Krimiket is írt. Aztán. megalkotta Jane Rizolit, akivel aztán különböző karakterek mozognak a regényben, és az első kötet, én megpróbáltam valahogy sorrendben olvasni, de valószínűleg ezek egymástól függetlenek teljesen a surgeon, ami, pfú, ezek magyarul is kijöttek, de nem tudom az a magyar címüket, minden esetre. Hát itt tűnik fel először Jane Rizoli, aki sorozatlan ellentétben egy alacsony, irítáló földj, aki folyamatosan, folyamatosan védekezésre kényszerül fiktív vagy valós ellenállást épít, de fiktív vagy valós támadások ellenében, a férfi társadalom ellenében, mert ugye egy a, a gyilkosságiaknál az egyetlen nő is, és ezért próbál iszonyatosan karakteresen, és a nőolvasok számára is tűhítően viselkedném. Üm és az történetek is olyanok, amelyek főleg ilyen női témákat érintenek az első sorozatban egy sorozatgyilkos nőket pc ráadásul úgy tűnik, hogy ezeknek a nőknek nem érő is van közel, vagyis hát ez majd a regényből terül, hogy hogyan is, és a nőségüket támadja meg a sorozatgyilkos, mert nem csak őket, hanem, hanem a, a szerveiket is elintézi a, a féle hasfelmetsződzekken. Szóval furcsa, hogy egy nőíró, egy női rendőrrel, aki a hímsovinizmus ellen létező, vagy nem létező hímsovinizmus ellen építi fel magát, illetve egy sorozatgyilkos, aki, aki a nőket támadja, a nő erőszak, az folyamatosan téma, illetve ezek a női kar karrier formátumok is, hogy hogyan lehet életben maradni. Énnek nagyon kellemesen éreztem magam közben, és... Ezért belekezdtem a második kötetbe is, ahol már feltűnik a sorozatban másik szereplő, aki uh, uh, uh, uh, ice, aki viszont uh, egy orvos, ő a törvényszéki orvos szakértő, aki egy nagyon tiptap nő a sorozatban is, tehát aki rendkívül sokat áldoz arra, hogy megfelelő divat szerint öltözködjön elegánsan és harmonizáljon harmonizáljanak cipőjével. De mégis elég fura figura, mert jobban szereti a foglalkozni, mint az élő emberekkel konfrontálni. Hát, én. <laughs> és uh, itt is az története uh, az, hogy, hogy valaki nőket intézelett konkrétan apácákat támadott meg, és... Uh, um, Figyés a tévésorozatban is ez, ez a sztori általában, vagy ez... Ő, nem, nem, bár átemeltek én az első könyv, a, a azt gondolom a sebész lehetett magyarul annak a... a gyilkos az, megjelenik a, a tévésorozatban is, de, de hát az ugye egy epizódikus, és mivel hogy ez ugye 40 perc sorozaton sorozatól le kell zavarni a nyomozást, itt azért a, a bűnügyek közül nem olyan szofisztikáltak, Aha. mint egy 400 oldalas könyvben, ahol aztán ö, ö, szépen felépítetted a sztorit. Szerintem átemelgettek ezt az apácsás vonalat, ezt még nem, nem tapasztaltam a sorozatban, ami egyébként csak három évad. És... Ugye én általában a, mindig elmegyek a, mag, a úgynevezett magas irodalom felé, vagy pedig science fiction, de, de most rájöttem, hogy mennyire kellemes ezeket a szövegeket alatt. Nem tudom, mikor lesz belőle elegem, hogy itt minden nő szenved, vagy küzdködik, és, és a gyilkosok is őket támadják, és a, a rendőrségen is helyt kell eleni, és a és a, a, a munkában is meg kell küzdeni azzal, hogy milyen fura figura. Lehet, hogy egy-két könyv múlva, igen, de abban, arra gondoltam, hogy majd még szerzek be ilyen szerzőket, hogy ne gericsen legyen az, aki miatt kiégek, hanem, hanem akkor várj csak másik uh, íróra, és várom a javaslatokat, akár adásban, akár kommentekben. Na, hát nagyon passzol, amit én olvastam, mert Jaj, de jó. krimi, abszolút, női téma is. A Frédéric Mollé nevű francia uh, szerzőtől a The Seventh Woman című könyvet olvastam, és ez a Fréderik, ez Fréderikkal nőről van szó. És ugye az a háttértörténet, hogy volt egy kis párizsi utazásunk, és gondoltam hangulat előkészítésnek valami francia nyomozós, Párizsba játszódó krimit kéne olvasnom, és fel, felütöttem az internetet, hogy, hogy mit tud javasolni erre, és ez a Mollé könyv lett tavaly valami nagyon... Prestige díjnak a nyertese, és egy új sorozatnak a nyitó könyve ráadásul, úgyhogy gondoltam, itt nagyon jó lesz kezdeni. És hatalmas csalódás a könyv, sajnos. Ne, nem is értem, hogy, hogy, hogy kaphatott díjat. Az alaptörténet az az, hogy van ez a Nikó, a rendőrparancsnok, aki a főszereplő ebben a könyvben, aki ugyanolyan sor az után nyomoz, mint amit te meséltél. tehát ez is nőket PC-sz ki, öl meg, és mindenféle szörnyű dolgot csinál velük, amit nagyon szívesen leír ez az írónő részletesen. És a, a figura egyrészt szerintem ilyen elviselhetetlen ez a Nikó. Van egy ilyen stílusa, ami, ami nagyon ellenszenves nekem. Másrészt meg felismerni ilyen dolgokat, például a mi az a... De jó, hogy ilyenkor nem sem semmi az eszembe, hogy az a svéd krimisorozat, amiről már sokszor beszéltünk. Mely kis svéd? A, amiből a filmeket is holland csinál... Hallandert. Nem nem, nem, nem, nem. A, a Akkor... nagy, a tetovált Jaj, tetovált lenne, igen. Stiglarszan, Stiglarszan. Igen. Stiglarszan. igen, és ott a, a főszereplő az, az abszolút ilyen nőpárti, és nagyon jól tud együttműködni nőkkel, és a, a nők érdekeit képviselni tudom, és ezt megpróbálta ugyanebben a karakterbe bevinni ez az írónő, és ezt így, tehát le is írja, meg, meg mindenre így reagál. Van egy romantikus szál is a könyvben, ami abszolút nem hiteles, tehát képzeljük el, hogy sorozatgyilkos már az, az x nőt nyírja ki, ugye ez a hetedik nő, az a címe, nem véletlen, tehát itt vég, nyilvánvaló, hogy az első hatot azt végig kell olvasni, hogy mi történik a hetedikkel, és nem alszanak a rendőrök folyamatos nyomozás, meg minden, de azért elmegy egy-egy randira, meg vacsorára, meg ebédre, meg találkozgatnak a rendőrfőnök, meg ez az új szerelmi száll szállat jelentő orvosnő. És... Lesz <laughs> Igen, igen, ezt így is el lehetne intézni, a franciák. De nekem teljesen érthetetlen volt, hogy ez a könyv sikeres. Tehát egyrészt a, a sorozatgyilkos az rögtön pillanatok alatt felismerhető, talán így a könyv felénél lehet tudni, hogy, hogy ki az, mert szinte izé rá van rakva egy a -e matrisz, hogy én leszek a meglepetés gyilkosa végén. Tehát ez a része nem működik, a, a romantika az teljesen rendben lenne, hogyha bármennyire hiteles lenne ez az egész, de, de nem az. A, ami viszont érdekes benne, tehát a, mondjuk az amerikai, vagy angol, vagy egyéb krimikhez képest, vagy akár a skandináv krímikhez képest, hogy mennyire máshogy működik a, a jogrendszer, meg a nyomozás folyamata, meg a rendőrség Franciaországban, és másfajta szervezetek vannak, másfajta szerepkörök, és ez a részet tetszett, tehát hogy megismerni, hogy hogy, hogy működik ez a, a, a nyomozás Franciaországban. Tehát nem volt teljesen bukás a könyv, de, de nem fogom megkeresni a Nikó sorozat második részét, az biztos. biztos. biztos. És Ör. ami jó, jó el nekem egy francia rendőr egy bűnös, bűnösetnek, vagy, vagy inkább lenni el, amerikai zsarú? Hát szerintem így ne, nem éreztem, hogy, hogy különösebben irányította volna a folyamatot, hanem így történtek dolgok körülötte, és akkor egyszer csak így meg, megjött a konklúzió. Lehet, hogy ez a valóság. Lehetséges. <laughs> igen. Szóval Szó... sokkal jobb francia krimit is választhattam volna, én úgy érzem, és majd akkor javasoljatok nekem ehelyett. Nem garantáltan tudunk mondani bármit. Én még mindig a megrénél tartok ugye a francia kiminél, de Igen, nekem volt egy ilyen igényem, hogy valami friss, tehát ilyen most, Aha, most kiadott dolgot, és, és ez, ez nagyon mellé ment. Ádám, te? nagy hirtelen, nekem sem jut eszembe hirtelen semmi olyan, ami, ami új és és éhetetlen megfogott volna mert ilyen filmekben azért az utóbbi években akadtak jó francia krimik, nem? tehát feltételezem, hogy ez egy ilyen élő meg jól működő biztos, szintér biztos létezik, csak nem, nem ismerjük Itt, tudom, én a bíborfolyókó krimikben hirtelen, ami filmben yeah, meg, yeah. meg franciában nagyon jó volt na, akkor majd a hallgatóktól kérnénk kommentbe tippeket jó, és akkor én röviden beszélek viszont ma, és előre veszem a másodikat, mert nekem is olyan ilyen Scott Harvatom, mint neked. Mm. Az Egyébként enyémet, az is még megy a háttérbe a következő könyve. <gül> Szerintem még én is folytatom ide ezt a szállat. Az enyémet a Dirk Pitnek hívják, és a Clive Castle nevű írónak a, a, hú, a tengerbiológus komandós váltatkoztó főhőse. Aha. És most ebben a könyvben, amit éppen olvasok, ebben egy nagy elveszett Inka kincset keresnek valahol a Cortezabölben, meg Ecuadorban, meg, meg volt egy kis gyilkolás, az Peruban is a biztonság kedvéhez az elején. És természetesen helikopteregesnek lehet csodálatos nőket hódít meg, és borzasztó, hihetetlen gyönyörű szép régi autókkal furikázik keresztbe, keresztbe, Mexikon. És körülbelül ennyiről szól az egész. El, elsütnek egy-két nagyon jó ilyen ilyen egy soros egysoros benne nagyon jó visszaszólások vannak, hihetetlenül gondolszak az ellenfelek. Ez a konkrét kalandregény. <gül> Igen, az a fajta kalandregény, amit, amit annyira hihető vagy annyira, annyira képrekényszerű, mint egy James Bond story mondjuk. Ugyanakkor, tehát nagyon kellemes. Hátra lehet benne dölni az ember fog egy pohár teát, és, és izgul azért, hogy te jó isten, olyan a mocskos szemét nemzetközi műkincsvadászokkal ki tudnak-e az óceanográfusok, és ki fognak és már be is van készső két-három folytatás, hogy majd megtudjam, hogy a salakról milyen kincset menteni, vagy a nem tudom, első éjtengel alatt járót felhozni. Aha. Egyébként, aki nem ismeri könyvekből ezt a Dirk-Pitt figurát, azt talán ismerheti a botrányosan rossz Szahara című filmből, ennek kapcsán azóta is a, a film készítő céget pereli az író. Igen, pedig hát egyébként valószínűleg nincsen sok perelni való, mert a, a, a könyvek sem... <laughs> Na, na. rosszak, vagy máshogy, máshogy bíjt. Igen, tehát egy egyik sem egy Isten a hamlet, de, de szórakoztató. ez minden, amit a mentségemre fel tudok hozni, én nagyon szeretem. Uh, a másik pedig az meg Tóth Töhötömnek, a Magyar Nemzet újságírójának, szerkesztőjének a könyve az első leütés, ami ilyen újságírás összefoglaló tankönyvnek készült, és úgy kíváncsi sem vettem meg, mert egy volt főnök, a nagyon eljállgatta, hogy Magyar nyelven ezt így össze még nem szedték. És egyenlőre úgy érzem, hogy, hogy mindig megvan benne fejezetenként ez a két-három tip, ami, ami rendszerezi a meglevő tudást. Azt nem mondom, hogy óriási újdonságok most így vannak benne. Aki újságíró akar lenni, az azonnal vegye meg, olvassá és akkor van valami képes és nem csak azt fogja hallgatni az hogy mi van a műfajelmélettel. De nagyon jó. Tehát tényleg az, hogy van egy olyan magyar tankönyv, egy olyan magyar szakmai összefoglalás, ami, ami így király és megállja a helyét, még hogyha időnként érződik is benne az, hogy, hogy éveken át készült és egy printes újságírót csinálta. Tehát uh, például van, van benne mindenre idő, hát ez hihetetlen, hogy nem, nem. <gül> én Nekem van egy kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy Fortsz. én nem vagyok újságíró és nem is leszek. De vajon ezeket a könyveket, tehát az a típusú könyv, amit elolvashat az is, nem újságíró csak jobban szeretne érteni mondjuk, hogy ö, mi történik akár a színfalak mögött, akár a színfalak előtt, vagy ez tényleg a, azoknak használható, akik ebben ez a, a szakmában azoknak. Hogy csinál interjút? Mire figyelj előtte? Úgy is el fogod cseszni az első 30-at, de hogyha van egy checklist, akkor legalább azt tudod, hogy ezt az első 30-t, és nem merül le közben a diktafonod. Ilyenek szerintem egyébként érdekes átfutni, majd kölcsön adom. Az a baj, hogy ilyen nagy alakú vastag tankönyv, Jelleg, az amerikai típusú tankönyv talán arra hasonlítanak inkább. Ha. Dög nehéz, nem lehet sehová elvinni. Úgyhogy az ágy mellett tartom, és jól olvasom itt a Bibliát. Cool. A másik kérdésem ezzel kapcsolatban, ez egy saját uh, problémakör, amit a következő adásban majd jobban, hogy, hogy az ilyen könyveket, azokat így leülsz és elolvasod az elejétől a végéig, vagy pedig ez olyan, mint a, a Biblia, hogy, hogy az adott passzusokat uh, megfelelő időben felcsapod, útmutatásért vagy csak átolvasni. Mivel nem értem még a végére, ezért nem tudom pontosan. Ha? Uh, olyan még nem volt, hogy, hogy holnap interjúzok valakivel, akkor elolvasom azt a fejezetet. Úgyhogy én inkább az elejétől a olvasom, de nekem mondjuk ezek a mindennapok egyébként. Aha. E, iskolai tanulmiként pedig valószínűleg úgy működik, hogy akkor most ez a fejezet, utána megbeszéljük, aztán jegyzetelt ki, és mesélt el, hogy mit tanultál belőle. És esetleg utatásként otthon még meg lehet tartani a munka, mint az első egy-két évében. E, Tív jó. Aha. E, később aztán. Vagy ha olyat kell csinálni, ami... Amit, ami, mint hogy ami nem tehát Bedobnak a vízbe autós újságíróként. Pont ennyire hogy egyébként nem foglalkozik dolgokkal, de, mit tudom, én, ezer év konceptika írás után egyszer csak hírezni kell. Értem. Ez egy nagyon hosszú nem válasz volt, egyébként tudom. <gül> És akkor mondjuk a lényeget, pedig azt, hogy jövő pénteken, ezen a héten pénteken, úgy, de megcsúsztunk. 5 pénteken a Kazimírban sörözés, gyertek. Szerintem egyébként egy ilyen rendes. Csütört a kiadást is kell csinálnunk, tehát ez nem, nem fog Igen. szám szerint kimaradni, ez csak... Most még a múlt hétben vagyunk, abszolút. Igen. Szellem, szellemileg mindenképpen. Abszolút. A hét, amikor két adás lett. Így van. Sziasztok. Sziasztok.